Генріх непогано знав свою сестру. Непередбачувана, імпульсивна, не думає про наслідки. Такою вона була завжди. І Генріх раптом зрозумів, що якщо в Брендоні він ще міг сумніватися, то на рахунок мері в нього немає жодної впевненості. Як король і хотів, у Річмонд він прибув непоміченим. Він ішов по анфіладах кімнат, відчиняючи одні двері за іншими, майже не помічав, як здивовано зойкали придворні, не відповідав на їхні поклони. Опинившися в апартаментах сестри, Генріх вислухав свальовану доповідь про те, як Брендон замкнувся з мері, і вони знаходяться на одинці вже більше години. Від гніву він ледь не задихнувся, почервонівши до коренів волосся. Він завжди червонів, коли його охоплювала лють. Король стукав у двері так, що заніміли руки, і коли двері нарешті відчинилися, він з якимсь внутрішнім задоволенням відзначив, який в обох був переляканий вигляд. "Хіба ваша величність не дозволила мені аудієнцію з принцесою?" — майже заїкаючись, вимовив Брендон, навіть забувши поклонитися королю. Генріх повільно зачинив за собою стулки дверей. Очі його не по кімнаті. У цьому затемненому спокої було щось інтимне, ганебне. І Чарльз, який марно намагається надати собі незалежного вигляду, автоматично приклацує пальцями. Він завжди так робить, коли нервує. Мері, не відриваючися, дивилася на брата, майже машинально поправляючи мережу на корсажі. Хел, я не розумію, вона замовкла, бачачи, як його погляд зупинився на зім'ятому ліжку, що вони його не встигли поправити. Генріх помітив, що сестра судомно ковтнула, немов їй бракувало повітря. Король люто прищурився. Отже, Мері. «Чи вдалося серу Чарльзу пояснити тобі всю безглуздість твоєї затятості?» Він говорив навмисне м'яко, навіть видавив із себе посмішку. Вона мала розгублений вигляд. «Майже ваша величність». «О, я не сумніваюся, що в нього є свої методи». І він показав на зім'яти ліжко. «Що це означає?» «Ваша величність, я не розумію». Вона була така бліда, що Генріха не здивувало б, якби сестра зумліла. Я плакала, мілорд. упала на ліжко і плакала. Але сльози залишили майже немомітний слід на твоїх щічках, мері. І що ж таке сказав наш славний Брендон, що майже умовив тебе? Що такого, про що не говорили ні я, ні королева? Брендон вийшов уперед, немов заступаючи мері, Почав виправдуватися, але жодного путнього аргумента не навів. І все таки він майже умовив її. Генріх раптом з усієї сили відпустив йому ляпаса. «Ще одного! Ще! Хел!» – зойкнула Мері. У Брендона розширилися очі. Пасмо волосся упало на чоло. «Государю!» – він відхилився, і новий удар короля не досягнув мети. А сили Генріха немов вичерпалися, він упав у крісло, усе ще важко дихаючи, широко розставивши ноги. Він був увесь у пилу після скачки, навіть дорогоцінне каміння на його камзолі потьмяніло. Я ж вірю в тобі, Чарльзе, а ти, ти зрадив мене, ти і вона, ви обоє заслуговуєте на смерть. Мері почала тихо плакати. Брендон мовчав, але як здалося Генріху, тримався він навіть незалежно. «Ну», – Генріх звертався саме до нього, – «говори, захищайся!» «Що б не сказав мій король, я не смію заперечувати йому». «Тоді ти зізнаєшся?» У Брендона були прекрасні манери, і коли він опустився перед королем на одне коліно, то зробив це надзвичайно граційно хочеш, ну просто невинна дівиця. Мій милостивий володарю, якщо моя дурість розгнівала вас, то я щиро шкодую про це. Але присягаюся Всевишнім і Його пречистою матір'ю, я не зробив нічого, щоб вийшло за рамки моєї поваги до вас і до всієї найяснішої родини Тюдорів. У мері перехопило подих. Вона й не уявляла, як легко може Брендон брехати, стати клятвопорушником, заприсягтися найсвятішим, але ж він боровся за своє життя не більше і не менше, і мері стало страшно. Життя й душа зараз врятувати життя було важливіше, аніж безсмертя душі. Голос Брендона звучав упевнено. «Не знаю, що викликало ваш гнів, але наважуся нагадати, що прибув у річмент з вашої волі». «І замкнувся наодинці з моєю сестрою?» – прощулився Генріх. «Що ж я запитую, такого ти сказав чи зробив? Як ти кажеш, що вона поступилася?» Мері стояла осторонь і вражено слухала, як Брендон спокійно розповідав, як він пояснював Мері, що на неї чекає, і говорив, як йому боляче через її страждання, що він мучиться разом з нею і благає її підкоритися. І, звичайно ж, вона поступилася, адже вони завжди були як брат і сестра, і Марі рахується з його думкою. Виходило, що він знову зраджував її, даючи зрозуміти Генріху, що вона ставиться до нього, Чарльза, краще, ніж він до неї, адже сам він старався заради блага короля, а вона поступилася, щоб піти на зустріч йому. Мері мимоволі стисла кулачки у складках пишної спідниці. Генріх, як і раніше, дивився на Брендона, прищулившись. А нам казали, що ви з нашою сестрою коханці, і я звалю негайно ж оглянути принцесу. Мері болісно зойкнула, Брендон же залишався спокійним, навіть перевів подих. «Не знаю, про що розповідали ваші милостиві величності, але хто б що не казав?» «Безсовісно бреше, чи не так? Не сумніваюся, що саме так ви і хотіли закінчити. І хотіли б ми сподіватися, що ваші слова правдиві. Мій милостивий государю!» «О, наша милість і поблажливість неабияк знадобляться вам, якщо вас визнають винним у подібній зухвалості й дурості. Якщо ж ні, говорять, що після того, як ви мало не стали чоловіком Маргарити Австрійської, ви загордилися, навіть почали поглядати на принцесу Мері». «О, мілорд!» Генріх підняв руку, звелівши йому замовкнути. «Ви готові зараз заприсягтися мені, що не торкалися мері Тюдор, не підбивали її не коритися нам, не мали щодо неї ніяких планів і не подавали їй надій?»